من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسألوان أصحاب الجحيم دوئم إيساء دسورة دو بقرش وروة پدې کې بیان درې سالت د نبی عليه السلام پدريو طریقو ثابتو اول دنه شوبهاتو جوابونه یې کول دو شوبهاتو جوابو شو اتم محمد دوي مسی پا را کې راشي دويما دز بحث د پارا شجر انسب د نبی علی السلام هغه د ابراهیم علی السلام واقعي بیان کی او درې مطریقه وا اثبات د نبی له سلام د رسالت چې الله وی ماراله ګل دوس د اعد نمبر 119 کې بیان کی بیانے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا داخلك منی ن منی والله <سؤال> وي ما ته په بلر علي گله زمو پیغمبره کدا منکرین ست رسالت ن منی ن دې منی زه الله ويم چې إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تما په حق بشیر نذیر لګله نو د ایات کې داو د رسالتم دا او سرا تسلی دا هم نبی علی صلاتو والسلام ان ارسلنا ک بالحق نو داوام شو او تسلیم شو چې کډوینه منی نه دی منی دا الله پیغمبري ان نویش کوم غار سلناکا رالې غلې ته پیغمبر بل حق په حق بشیرن زیر ور کوونکه ونزیرا او يرونګه ولا تسالو او تانه بتپوس اونکړی شينا صاویل جهیم په بارد جهنم یانو کې دلته بل حق سموراد بل حق نمرات یا حق مرمان ولبزی په حق ما یعنی حق پیغمبره ما ساده خبر او یا حق نو قرآن مو مورا لے گلے قران یقینا مور علی گله ته بالحق او قران سره قران سره مر علی گله او یا حق ویلیکي حق قانون ده ده الله سيو حق قانون یقینا مور علی گله پیغمبر ته بالحق پا پوره قانون په حق قانون باندې به و نهزیره زیره ورکون کې یارهون کې ولا توس الل دا تسللی مش بیاله اسلام ستا کار بایانو تبلی غ دعوتو تا خپله ځې مداری پوره کړه اوس سووکنی دغ ځې مداری پتانلا توس انعصاب الجحيم تبوز بو نکړی شستانه په باره د جهنم یانو کې کم چې ځدیان دي او ستا دعوت اونمنه د دې ذمہ داری پتا نشته ستا ذمہ داری د دا غواچه بیانو کې ولان ترزان کلیهود او النصار حتا تتبع ملتهم دا تنبیه دا نبی له سلام تا او منى ان ارتبای اهله هوا نبی علیہ السلام د تنبیه او دارنګ داغه په زمن کې امت تا. پام کاوی چرتا د یهودو نه سارو اتباون کې او منان اتبای اهله هوا احقم رالی گله نو چرته د دو دوی خبرو نه مانه د دې ته وګم میګده ولان تردا او هرګه برازین نشیان کستانال ال یهودو یهود ولن نصارا او نه نصارا پسه پیو خبری نیم منلو تا سخ خیال لین خبری نیم اومنو نو بز بیو خوشحال شی اللاوین خوشحالی کلا خوشحالی حتا ترده پوری تتا بیاملتا هم چه تتا بیداری و نکی ده دی ده پورا دین دی پورا دین هم زجر ده پام کوای ده دی تا بیداری بنا که دی خبر ان ایمان ما دا حکمرانان وغیرہ خیال لا دے راشری جی دا یو خبر به ومنو الله به یو دونخ راضی کی پورا دوی د دین ایمان نه پورا اڑول غاړي پورا د کافر کوي یقین نه دیاله سبوری ته د دی دې پورا دین ملت منلین به یو خبر ان ایمان نه لن راضی کیږي په خبر دی یوې پورا زمون نظام زمون سسٹم زمون کل چر ته زیب سیاست معشیت د به قبلی حتى تته بملله ق اند الله جواب کوله ورتو پې غمره ب هو هدایت دلهول او خدا صحیح هدایت د صی دیین د دا چې ما را للی دا قرآن یا ان خد الله یقین قانونو نظام دا الله ول ہو دا نظام و قانون ده دا هدایت ستا سواغانه ده اخو صرف اتباع حواده خواهش پسی روائن نا دی دی دا ووا چی زمون ملت زمون کلچر تحزیب دا بس کاملو دا د انسانیت دا پارا دیکه ده الله جواب نه هدایت دا انسانیت د پاره د الله دین کتاب قانون ساسو خوښه پرستی ده ملت د لته وی ملتهم طریقه عقیده او دین تم خو فرق دی قوم او ملت کې فرق دی قوم د لسان نسب یا د مل په بنیاد باندي راغون شو خلکو د ویل کی د مل په بنیاد پاکستانیان، ابغانیان، دا قومی یا د نسب با بنیاد نصبی تیبار سر دا پختون دا لسان پای اعتبار پختون پنجابه پارسیوان او نصب نصب دا ده لکه دا یوسف زیده دا دورانه ده دا فریده دا دیتا قوم وی ملت ستویلی که دا دنو د مذب په بو بنیات چې چشينو مب لکه اسلام یت مسلمانان دوس ملت ته يهود دا ی د ملت ته سایت د ملت جو چې د ملتونه دي دکه دا د مذب بنیات بو باندې تقسیم دی او د مذب په بو بنیات او دین به بو بنیات اوه ده. نو مسلمان خپل منس کې سي دا ملت مسلمانان ملت واحد ده کفرم ملت واحد دی اسلام خپل کې مسلمان ملتی دے. ایتا ملت واحد دی هیتا ملت وی لګي دیو جنا مسلمان قوم نه ده مسلمان سره ملت ده پاغه معنا نه ده اه اطلاق کل کېږي ولیکن اصل نم بل مسلمان سي قوم نه ملت ملت دا تمام مسلمان و مت دا ملت دی او دا غصی یو دینو بالمذہبی دین سا تا وی دینوی لکی گی تیرولو پورا نظام نظام او قانون تا وی چی باگه که دا زندگی تمام شوبه های زندگی ام موجوده یو باگه مشتمل دا غطا د دین ویلیکي د جونته رولو کامل مکمل نظام چې تمام شوبه ژوندې باندې مشتمیل یو خبرې نې متنه وي د او د دې دی دین واځه چې ده کنا د سره الله دین واځه وذكون کې الله ده دین دیوجن نوروار کې تاسو ویلی خطبکه یو ټکه ویل چې دین ستووی د دین مزاحته کړي وی وضع الہیون وګوره الہی ته وای دین د دی وازه الله نو دین وازه الله د او د بکمل جن نظام چې د تمام شبهه ژوندې پرګرام پکې موجود دی د دین دی وجنه اسلام دین نه قرآن زی پا زی پا دی, دی دی دین اطلاق کرده اند دین اندلاللہ الاسلام علیم اکملتو لکم دینکم او مذب ستوئی مذب په دو مانو استعمالی یو مذهب د عبادت طور طریقی پوجا پاٹ پا عبادت خانه کی چی کی مسلمانانو جماعت کی عبادت کی نو دا مونږ چې کم جمعهت کې کوو نو دا د دین کومې ساده مذهبي ساده نه مذهب یا ایندوانه په مندر کې قاعده د غو مذهب نهه عیسایا نه غیر جه کې دا د غو مذهب نش نو معنا دا مذب د عبادت او طور طریقې او د مذهب ویلیکي مسلک ته هم فقهي مسلک نعم به معنا نما زم امامونی فما مزف به کې دا د امام شافی داله نه چې کله به معنا د مسلک شي نو دام دا د فروعو یو منهج او لار سوا مکمل مګمل دین نشي فروي مسائل یو منهج طریقه ده مسلک په نو چی شي بیا د دې واضیع الله نده دا بیا انسای له ګدې ماونی ف مسلک مزف په معنا مسلک د دې واضیه سوګ ده اصول چاو از اگر امامو نیفا در امام د امام شایفی سیب در شایف احمد سیب احمد سیب امام مالک سیب اغا امام مالک سیب خوبار حال پده اولانه معنا چی مذب در عبادت طور طریقه دوئی پده مانا این دو مذب ده در مندرس عبادت تونسه بکی ده, تو ده غرچه شرک دی خوی عبادت تصور بکی دغه رنگ یساییت ته دغه یوهودیت ته نو دا مذهب هبری د اسلام مذهب نه ده اسلام دین ده ا اردو کې د مذهب اتل په شوهره مذهب بیا مراد دینی خو اصل نوم ده ده دی. دین ده ملت خبرم کوله چې ملت د دین و او مذب پا بنیاد تقسیم و جمع تاوی نو ده مطلب شکنه حتی تتا مملا و دا دی دا ملت د دین و دا مذب پورا اتبا تونکی تراغا په یو خبره دواو نقلاری قول اینہو داللہ والہو دا یقیناً هدایت دا اللہ خوم دا هدایت تے دا قرآن قرآن تے هدایت ہوئے قرآن دا هدایت کتاب اگورا سون خبر تاکید و مضبوطی اثرو چه هدایت دا اللہ هوالوہ دا قرآن هدایت تے هدایت سڑے گوری قرآن دیو هدایت خلقو تا کول واری قرآن دے بیان دا وجہ دا چه منزمو مشایخم دے قرآن تا کارویلے دے زکا چه قرآن وی قل انہو هدا. دا اللہ والوہ دا هدایت دا دا قائد و اسلعی که دا معاشری که دا اخلاقی فکر سازی ذہن سازی وی هر سید فرد اصلی دا د بل الله بری کتاب کی په بل الله ارنه کې زکه دا سه نسخه بل نه شته که دا سه کامله مکمل یو هر اڑخ د زندګي اوچېلی بل کتاب شته چرته نشته زکه قوله ان الله واله ولا هدا شېل رحم الله با دی درسونو کې شته دا شعر به وي چې ډیر سویل يو منطقي فلسفي يو شي بلشي صرف نه وي همغه یو غټول پري خپل او مولانا حسيني رحم الله بووي دا شیر وي من هرشي خوانم فراموش کرديم الا حديث یار کې بابا کې بار بار می گويم وي من چې سه اتکړی وټولم يرګ بس صرف داغ یار خبره دا الله چې بس بار بار وایو قران نو قرآن اصل ہدایت د ټولو مسلو حل قول انه هدا الله ولو هدا شیخ کابل رحم الله بوی قران صرف د اسلام انقلاب نه بلکې د یو پایا دار انقلاب او اصلاح زمين کتاب ده پایا بل بداسيني شقول قول انه هدا الله ولو هدا و اور د قرآن هو الهدا دا اصل هدایت تے دا لا دا هدایت هدایت تے قرآن یا قانون قول انہو دا اللہ یقینن هدایت د الله قانون دا الله هو الهدا ام دا قانون و نظام دے ساس دا یہود و نصارا و بس ملت و س ساس و او اخو سرب اتبای حوا دا او گو رخ پلوئی ولین تباتا هوا هم بالفرض کچلی تتا بیداریو کی دا دوی د خواهشاتو بعد الذي پس تاغینا جا کا چراغ اتا تمن العلم علم علم قرآن علم وحی وحی قران راغه او بیا هم د دیپ د خوائش د دیپ د ملت د دی په دغه دین بس زین او مال کنه وی من الله ذا الله من ولین نسوک ولی سوک مددگار والا نصیر و نسوک علمیم ولین نسوک کے والا نصیر کی و نسوک امدادی بیا بدد اللہ نہ نسوک بچکی و نبدا سرسوکی چی معاوانتو امدادو کی دلتا خطاب نبی علیہ السلام تا دیکھو موئے چھ مرات تے امت تا تنبیع و زجر دیں دے وجن ابن کسیرم بھائی چ پا دیکھے فيه تهديد و وعيد لل اصل کې دا تهدید او دا وایټ چاله ده لپاره ummate نکموږه دا غلطه کم ټکي چې استعمال کو دا آیات داوا صدا تنبيه لنبي صلی الله عليه وسلم پیغمبر ته زجر تهدید نه تنبيه شو ummate ته څه ده تهدید او زجر ده دوی جن داشیز جریل الفاسی او مخاطب خطاب اول پیغمبر سره نلتب بیا زجر تخفی... زجر نه و تهدید لتب تنبیه و نو تنبیه پیغمبر ته یو زجر کسیر پا امت ته شي یمنی گثیر بدی ټکی پوی دے نہاسو و چې فيه تهدید و وعید للامته امت ته پاره اگر چې مخاطب سوغ دے نبی علیہ السلام اوا خبر تا سوریدل د ګن پنځیر کی موریدلی چې وای د پښتونو مدل چې لورتا ته ویم او ان غورته اور کرا حاصله دا, دا تنبيه ده مقصد umat ته تهديد ده د اصله تهديد ده ان اتباع طرائق اليهودي والنصارى بعدما عالموا من القران والسنه ابن كثير و umat ته وي چې قران او سنت نه خبر شو او دای په وجود بیا د يهود و نصارا و دا لا وروه کار اتبا او نو دا بارا دا تحديد دین الزینا دینامل کتاب یتلونو حق تلاوت دلیلی نقلی دا اهل کتابونه پس هم د نقلی پسو پر اسالت کنا تا غوره خبره چې مضمون کوم شروع یی غی سره به لګی دا دلیلی نقلی ری پا دا اهل کتابونه پر اسالت د نبی علی سلام او کتاب ذکر هم پکې راش ذکات کتاب او رسول یو بل سره لازم ملزون ک کتاب حقانيه ثابتيږي د پیغمبر ثابتيږي او د پیغمبر ثابتيږي د الله د کتاب حقانيه ثابتي نو د دلیل نقلي شو الذين كسانات نام الكتاب چور کړه د ورته مونږ کتاب يتلون هو د کتاب حق تلاوتي په حق له سلو د کتاب سره مناسب له سلو د کتاب اولاي کدا کسان امنون به دوی ایمان وروړي په دې کتاب ومي یک فروچا چې كفر وكوي په دې کتاب فولای کدا گسان همو الخاسرون آتینا هم دي دي تاوانيان هم اعتناهم اعتنا عبد ابن عباس رضی الله عنه قول البرهان کې زرقشي نقل کړي زرقشي نقل کړي نو او ای چه آتینا کل رش آتینا نو مراد تے اغا حق پرس اہل کتاب علماء مراد مولیان حق پرس ذکر لیا الله ځان زانتاو که آتینا مون ولی لم ورکڑے دے نو مطلب داره چه حق پرس او او تو چه کل رش او تو مجھول شیغا وتولالم مطلب دا ورکړې شوی دی نو په تې چکمز نه به غز نو دا اغه باتل پرسته اشاره غلط موليانه دلتم الزینا تینا هول کتاب یتلونوا حق تلاوته نو دا خر پرس کوم اهله کتاب دی اوی یتلونوه دا کتاب حق تلاوته په حق لستلو مناصب لستلو ده دی کتاب دلتا کتاب نکم کتاب مراد یا خوطی ده دی تورات مراد آغا تورات چه ایسارو ده غی مولیان نو څنګه چې حق ده غی نو پاگه کې د دی کتاب و پیغمبر حقانیتو نو منیه زکوی اومنون بے ایمانم پی لری چه لری نو ده هغه کتاب آغا خبری منی او یا کتاب نمرات قرآن ده کنه چیمان روڑو نو اصد اللہ د کتاب لولی اللذین آتینا مول کتاب یتلو نهو تلاوت دا باب خویو ده تلا یتلو باب یوی خو مزدر بدلی دی نو کلا باب یویو چه مزدر بدلشی نو مانا بدلی لکا تلا یتلو تلاوتن لوستلو دوي او تلا يتلو تلون تابیدارته تا وي نفر دو معنی بکوس الذين کسان اتينا مل كتابا چې ورکړې ورته موږ علم د کتاب يتلونوه دوی تلاوت کوي د کتاب حق تلاوتي هي څنګه چې حق د دې د تلاوت ته مناسب له صلی کتاب یا دوهم چې تلونچي الذین آتیناه الملک کتاب آ کسن چې ورکړې ورته علم د کتاب یتلونه د کتاب کی حق تلاوتیه څنګه چې حق ده د تابیدارې اساس تابیداری دی دو جنہ تفسیر قرطبی دغه دیمه معنا کړې دا, دا بل خوامه حق تلاوتیه اتبع مراد قرطبی وای ایت تبعون حق اتباعه یتبعون حق اتبای دوی تا بيدارې کې د الله د کتاب څنګه چې د دې د تا بيداره حق ده تا حق سره چې ځان په پوي کې وقید او عمل او ژوندګي برابر کې او بیا رستوي بے تیبای الامر و نه امر نه حلال او تا حلال حرام او تا حرام ویل عمل په کول د دې په مختصا دا ټول سره حق اتبای او دا زميرونه چې کم دلتري ینی الذین تناول کتاب یتلون حق تلاوته اولایکه یؤمنون به د بی زمید د کتاب تم راجیدې قران او نبی تم راجیدې بس زقدر رسالت بیان امنه کتاب چې په حق منین اولایکه یؤمنون به دوی ایمانم لري په دی پیغمبر پیغمبر او چې د کتاب حق نستنه که حق اتباع که نویونو بینو مطلب داره چې ده دا کتاب منی که نیمانم په ده زمیر کتاب تم او زمیر پیغمبر تم زکمخ که بیان د رسالت شورو و من یک فر به چاچه انکارو کو پدی کتاب یا چاچه انکارو کو پدی پیغمبر فولائی کدا کسانهم الخاسرونم دی دی تاوانیان دی تاوانیان یا بنی اسرائیل دلت چالی کلی دي چه کافسور کافیرون که خلکم دینو کم ولی دین ویلده مطلب دا چه؟ داوی اغد دین تیم دین انسل خبرت دا, دا. دا مطلب نا چه داوی اغد دین, دین دین ده دین نو او خود عبادت پوچا پاڑ تریقه وی اوسو خو اوی و تا دین وی کننو پا دی اعتبار وی نا چه دین ده او کلا کلا داسی ویشی چه کلا یو دو شینا ذکر کی گی کنا نو باغا مقام واغازه که ده تغلیب په بنیاد بانده هم اطلاق ده یو ببل بانده بشن لکه والدین دا سی نو یاداده چه ده دوی دعوه او یاداده یا چې دقل تا دین تسکره ده نو دا غیه غیه تیم پا ده غیه تیم باسر دین ویلی ده دین نده دین خودا غیه تاریب یا بنی اسرائیل دل د بنی اسرائیلو تاریخ ختمی شورو ده دی ده تاریخم په یا بنی اسرائیل شیو او اس اختتامم پتغ خطاب ده نو ترغیب ورکی او بیا تخویف ده دی تاریخ و ختم کی یا بنی اسرائیل او یا دا چو گورا ال تا حیصت سوا توحید و نو ال یا بنی اسرائیل دوی تا داوت ستو توحید تو دل در رسالت بیان د نه یا بنی اسرائیل خطاب بیا ورو چې رسالت د محمد رسول الله باندې نو خطابونه زکات دو زلش یا بنی اسرائیل ای اولاد د یاقوب علی السلام ذکرو یاد کې نعمتې زمغه نعمتونه نعمتې نعمت جنس ته الله دې غانامت علیکم جکړی مې پتاسو وانې بشکد چم فضلت کومن العالمین ور کړم وې تاسو عل العالمین پټول خلق د خپل زمانه مانگ سوره مایدار آدوله وکنسو یو جالکم ملوکا او دوی و جالفیکوم انبیا دا غا وقتا پاروه دا خود ترغیبش نو سم راشه پده محمد رسول اللہ صلیم ایمان روڑه نو بیا با غورشه کانا دا ده امت په حیثیت با غورشه کنتم خیر امتین ده دا امت او و من دا تخویف و تقویو من او یه ریگه یومن دا عذاب و سزا دا غیروزین لا تجزی نفسون نفسین چه بدلا بنیشی ورکول خلاسولی بنیشی ونفس بلنفس شنیس ولا یقبل ومنها نبا قبول کلیشی دا دی نفسنا عدلون سو ڈاله رشفت بدلا فی دیا ولا تنفوها او نبا فائده ورکی دی نفس مشرک تا شفاعتون شفارست دبلچا ولا همین سرونو بدوی سر امداد و کلیشی دا سلور وانا بندې وایذب تعالی ابراهیم ربو به کلمات د ددې دوېمی سه درسالحت په دهسه کې تدیزه نه دوېم باب شو اوسه پورې دا چې ان میاتنا تر یو بابو سبق چې بای کې دوو شبهات او د نبی عليه السلام باندې مونږین طرف نه جواب شو او د نبی عليه السلام رسالت ثابت ان ارسلنا قبل بس اوس دی ځای نه دویم باب شروع کی دا باب با 141 پوری چلی په دې کې واقعا د ابراهیم عليه السلام بیانې صدا پاره د نبی عليه السلام شجره نہ سب ثابتولو دا پار نو پدی شجره نہ سب ثابتولو سرابا د نبی له سلام رسالت ثابت کی هي له بارے د ابراهيم عليه السلام واقع وروړه او د ابراهيم عليه السلام واقع کې اول عزمت د ابراهيم عليه السلام بیان هي لوی شان والا ما زمامولي نه او ورسره په دې واقعیا کې درې مقاصد بووي په دې نه بدري مقاصد روباسي دې واقعې یو بداوې چې نبي تلا بني على التوحيد فليمت فليمتو شيكون في ويجعلن البيت مصابتا للناس وامنا نوتخذو من مقام ابراهيم مسلا واحدا الى ابراهيم اسماعيل ان توحره بيت ال طایفینا ولاکیفینا وروقه سجود یواباش مقصد اول د دی واقع چې بیت الله توحید د پاره ابراهیم علیه السلام جوړه کړوا الله د طرف نه حکم د دقه چې الله د وحدانیت کور جوړ شي د توحید او عبادت تاسو به کې شرک شو روک دویم مقصد د واقعې پاید نمبر 129 کې ربنا وابص فی ام رسولا منهم هازه نبی مبشر ابراهيم و دعاو ده پیغمبر در اصل د ابراهيم عليه السلام یو قسم لا بشارتم ده او دوام ده کنه دا دعا چې ول وکړو خوشخبری ما اند خلکو ته ورکړو چې معلم برازي <coughs> نو دا استاو سدنیکو ابراهيم عليه السلام دعا دا او داغه د دا اولاد نه ده نو او درم مقصد با 132 کې راشي او سابه هاي ابراهيم بني وياقوب يا بني ان الله صبالكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون چې دا توحيد چې دی کنه دا دين كل الانبياء دا د تمام انبيو دین دی دا څنګه خبره د محمد رسول الله سلام نه نه دي چې کوم توحيد پېش کوي دا د تمام انبيانو سلام دعوتو التوحيد دین او انبیای کول له یم یاین التوحید دین او کل الانبیاء وتواصوا به توحید تمام انبیاء دین دیو پدیبا نه انبیاء وصیتونه کړی د خپل اولاد نو دا درې مقاصد پدې واقعیا کې او اول کې عظمت دا ابراهیم علی السلام او پدې درې مقاصدو کې د نبی علی السلام د ابراهیم علی السلام سره نسب او د ابراهیم علی سلام د دعا نتیجه خو درې دا چې دا هو دا د دعا نتیجه ده او بیا وروسته ورپسې تر سپاره ختمې دو pore زجرونه دي مسلسل یو و زجر ورګی منکرینو چې د دې باوجود هم نه منینو هغه ته زجرونه دي وو وایزي بتلای ابراهیم ربو بکلماتن فاطمهم د عظمت شان د ابراهیم علیه السلام شانيباين لوی شانواله اوورا امتحان اغسته شه ولیکن دادا چاغه امتحان کې سخرو سرخرو و کامیاب شو او بیا ورته الله د دنیا امامت والک مقتدی کړ د دنیا د آینده راتلونکو ان خلکو ته پارن نو نه شان او عظمت د ابراهيم عليه السلام شو وایزي بتلای ابراهیما کله چې امتحانو کو پو ابراهيم عليه السلام باندې رب او خپل رب ب کلمات پو يو سو خبر باندې کلمات سو خبره تفسیر بيزاوي وي مجاهدې سو مجاهدې په الله راه واست مجاهدين کلمات فتمهن نو بس هغه پورا کړی دا د مجاهدې سرته رسولي قالا نو اللہ ورطو این نبیشگده چیم جایلو کا ذکر زون کم تا لنناسی دا خلکو دا پارا اماما پیشوه و مقتده قالا نوی ابراییم السلام من زوریه زما د دا اولاد اولادنم آئیم ما او مقتده و گرده و قالا اللہ ورطوی لاینا لو احضی نرسی زمان دغا احض وادا از زادیمین گنانگارو تا چه گنانگاریه لنوارکو ایبتلا ایبراهيم علیہ السلام کړه ودایبتلا کم کې سمېبتلا سم مقصد دا پاره و اصل کې ابتلا امتحان دو قسمه یو ابتلا د تعلیمو د تعیمی اته ابتلا تعلیم امتحان د تعلیم سبق او استاد خودو خود اخر کې لکه امتحان به سم مقصد مقصد دا بارا چې د 11 کانه پوي شو کنه نو دې ته امتحان د تعلیم ویل کیه د تالیم معلومات دی. او دویم امتحان د تعلیم نی ادا اعلامي خلکو تخکار کول اېکې مقصد د دې کس نه دا معلومالمقصود نه چې د سیزد کړی دی کنه او چې د ودې نور ته خې جوګو رسونه تکړه ده نو دا اعلام د ابراهیم علیه السلام دا ابتلا دا د تعلیم والا نه چې د معلوم کی بلکې دا د اعلام د بارا چې دنیا ته وخې ولی الله ته نو معلومه دنیا ته خې چې ابراهیم دا ستابدار او مجاهدي والا لکه لقدل تا دارنګ د دا امتحان د عمر رضی الله انو د ابن عباس نا او چې صحابه کرام و بازو خپلو که دا خبره کڑه و چې د مر رضی اللہ و تعالیان دور کې کم شورا و اگه که با فیصلی که دی دا خلافت د مسلمانانو و مسائل نا اگه با بدریان صحابه و اکثر بدری صحابه مشران بدریان کې نولی په شورا کی اکثر او ابن عباس رنو کشرا لگتے دکه چې د هجرت نا 100 مخکې پیدا و 3 کاله مخکې پیدا ده تقریبا چې 3 کاله پیدا نبي عليه السلام مدینه کې 100 کاله تیر لس نو دیار لس نو چې نبی عليه السلام وفات کیږي 100 کاله ده دیار 100 کاله مر ده 12 13 سالو مراله او بیا وسردنو ور جمعک داوود ګر صدیق سباشي 15 نو زای او کال دو نورم انتظارو که دو عمر پا دور که نو طول تال دو پینزل لشپال سوول لسکاولا د دو پشورا کناس او خواب بدریاں صحابه دی نو دیکه دی صحابهو که لکاف در احمان می نعوف رزیلان ہو اهم صحابی دی او بیا د عمر رزیلان ہو خاص وزیر و مشیر دی اهم نو دو دووی چه دو دو خو زمون زامن دی او قاعدت آده چه بدری با نو ده نه بدری ده او نه مشر ده نو امر زیلان ہو ده چرتا پتا ولیگه نو ده وی چه یورز امر زیلان ہو یکدم اطلاع اکنه رازه شورا ده مجلس تراش نو اغا اطلاع حسب معمول نو یخدم معمول شورایی که نه وی ما وی چه سچل شتا چه دا هنگامی جلاس رو بس. او وی چه که ناستو خبر ترکی دی پده که عمر زیلانو تا پوسکو سوابانا چه دا صورت ازا جا نصر الله والفت دا اللار بلیزت منت سب پیغام راکاو سی د خودل یو وی چه دا فتح دا بلادو چه فتوحاد بکی چاوی زمون خپل خپلوان رشتہ اسلام کې داخلي دوه خوشخبری و چاوی د دین مضبوطی دا دسه مختلف ابن عباس توي ته شوی او ته فیه اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل خبر دا دی کې د پیغمبر دنیا کې ژوند پوره کې د لو د دنیا نتللی د اومت ته خدا وېدا څنګه وېدا څو غوړ قران وایي ذا نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين نو اذا نو سبك اذا فسبحه غوړ اذا څه شه ده او دا فسبحه شه ده ه شرط او جزاش وکنه نو کله چې دا کارون ووینه نو سبکه فسبحه مازی ورته ترجمه خل نین کله غلطه اګه جزا والا سا اذا جا نصر الله والفت نو رای تننا سا کلچ فتح او گوره نو خلق دیر دیر او زا غیر نسا جوڑ که جزا جوڑا که نا جزا نا جزا سرا فسب بہدا کلچ اذا رای تننا فی دین اللہ افا جا نو بیاسی جا نصر الله والفت و رای تننا سا ادخلون فسب بہ دغمق که کارون نو مطلب دا. چستا ډیوټي ذمہ داری پورا شوا د دنیا ناستات لدی نو چیکره د خړې عمر اخر شینو په سب به الله تسبيح حمد وروه تیارې شوو کاغذ خو د واجو وې داره فيا رسول الله عمر رجل انه دق زمم فرایدا چې د اجل رسول دا واجو چې کله دا صورت نازل شو صحابه خوشاله او وړ پورا شو فتوحات و راځي ابو بکر صدیق جړل ا جړل صاحب کرام بازوی دا شیخ خوشاله په موکم جړی نرامزړې اې دا خیال وکړه بازړې زړه نرمینو ډېر خوشالیم چي برداش نشو کول او جړی ناوې 379 په وي ته پوي شم جې سي دي په وي شم پیغمبر ران راوان نو دا اصل کې ابن عباس رضی الله دا امتحان چې دغه عمر رضی الله عنه تعلیمو که دا درس تعلیم کده یلامه دا یلامه درس اواباته خو ده ټیک د کشر د خپل قرآن ډیر خپوي ځکه د شورا رکن نه دا دی نو د امت ابراهیم علی السلام دا ابتلا دا نه چې الله معلومه چې دا تابیدار دی کنه پیغمبر دی الله تعالی نه دی مارو انبیاء جبیت اهد خدا دنیا ته خو دود چ دې وی نی چې داسې قرباني او تابعداري واره خلک هم د الله په دی انبیو او بندگانو کېشت ابتلا د ابراهيم به کلمات کلمات ونګوي چا ویری دې دی دینه مراد اغا اشره من الفطره د فطره تغ لس سنتونه خی ادیبشه ها اشو من الفطره اشتره نو کو نا کول بریتون غسل دارنګ می سواق کول مز مزه استنشاق کول خوتنه کول زيره بغل یا د غاني وختاغه صلاټول شي نه نشته ا دانه چې سنت ني ولي خو لیکن مجاهدي د غني د مراد ته هرڅوک کولیش صلاسمي مسلمانیم ایم کوي مراد ده دینا کلمات من سيندي سپ پاواله مې یو سووي پینځه کټه مجاهدي او دی بل طرف ته هم زمو شو خمداوی اغه امتحانات تی تقریبا اته دلته اته دغه اته مجاهد مراد ذکر کړي و سره به زه نو علماء یاتونوري کې ځانسه یو بل او قوم سره مقابله پلار او قوم سره مقابله اغه سوره انام 74 انبیا 57 دیم بادشاه سره مقابله او دربار ته ورتل بقرہ 258 دریم درغاون روانول د شیرک زینا انبیا سلورم پد مساله د توحید باندې اورتا ور زول سورته سوافات 79 عنکبوت 74 پینزم ملک پرخ الصلو هجرت کول پلارنی کا وطن سوافات 99 شپغم بال بچ دا په پا حکم دمکی پا بیابان کے پری خستل ابراہیم سورت ابراہیم سین تیس اوم دا اللہ پا حکم بچے زبکولو زبہ دا تیاریدل سوافات ایک سوچے. او اتم اعلان د براءت د قوم د مشرکان ال اعلان براءت کوي ټوله نو ان براو منکم اعلان کړه سورته ممتحنه سلورم آیت دا تقریبا اتم مجاهدی دی کلمات ان پاتم ما هون سرته ټوله ورځ قالا نو امتحان رسول یو شو او دی بل فزیلت انی جارو کل الناس ایما ما ایما ما زاحت مخکشه سین دی امام مختدا توي من یو قطدا به هغه توي لکی چیختدای کی, کی. قال و من زریته ابراهيم عليه السلام زماده اولادنم امامانو ګرځوا سم مطلب د مطلب چې جل من ذریه ائمه زماب اولاد کې د امامت او چلوا نبوت مال خو د امامت راکغه وګوره امامت چويلي نبوت مراد نور ابراهيم عليه السلام د دې امتحاناتو رمق کې نبي نه دیس نبوت نبات په امتحانات دی خدا امامت ماوی په نبوت که اگه مقام ده چیساو قومی پزه بینو لقوامی او دارنگ دیو پزه دو مساله نور نبوت ملاو ده خدا نبوت که بین امامت تقشه شو چی روستو سونام بیا رازین اگه با ده اختیدا کئی پا دیک ده مطلب و من زوریتی زما پاولات کمدغه سے ائمہ پیرائے کے انبیاء چدا کارو کی امامت والا کارو کی کنا خلافت والا عالمی کار قال اللہ و تو الی انا الواحد الزالمین نرسی زما نبوت نبوت والا وادا دا کا چدا سے انبیاء چا عالمی کارو کی نرسی زما دا وادا د نبوت از زالمین گونان گارو دا نرسی کم چستا په اولاد کې ګناګار دی ناغبا نبی او امام نه اتبدال کار او نبوت نه ملایوي ایو جنہ قرطبی ده ابن عباس قول نقل کړي ده احدی ا النبوہ نبوت معلومه شواز معلومه داشوا چې نبی ظالم او ګناګار نه مسله د عصمت نام بیا له مسله او بیا وی قرطبی چې کله من کان ظالم نو لم یک نبیا كل من کان ظالما نو لم یک نبیا چې کلا ظالم دی ګناغار دی غا نبی نشي کېره نو دا دلیل شو په اسمدام بیاو بیزاوی علماء د دې زنه ستدل کړه تفسیر بیزاوی علماء او دا وی دا دلیلم شو چې هم بیا ګناغار نی او بل دادا و اسح اصح دادا چه ان الانبیا ماسومون ماسومون انه الکبائر قبل النبوت قبل نبوت هم سدی گناه نپاک او بعد النبوت هم پاک جساس هم دغا خبره کڑه دا, دا بیا او او گو تبصیلی کڑه او ایده نه گی چې پیغمبر بزالیب نی د پیغمبر خلیفه بزالیب نی قاضی بم ظالم ني مفتی بم ظالم ني او دارن نقل روایت کوونک بم ظالم ني یعنی قاضی و دروژن بني کنه دزه پوره بیگنه چې ګناونه بزانساتی خو برحال معلومه دادا چې انبیاله مسالم ګنانګارني لايان ال عہد ذالمین وای جنل بیت مصابت النا سوامنه مخکې ذکر د ابراهیم علی السلام او شودا عظمت ابانیو اب د چھ د ملت حنیفیت او بانیو د بیت الله نو اس د بانینا بعد دلتا ذکر د ما بنا کئ اغا د چھ کما آبادی جوړ کڑے دا اغا ذکر کئ بیت الله و اجالنا البیت کلہ چ مونگا او غور زو بیت الله مصابتا للناس او پدی آیات کې اولنې مقصد هم ذکر کړي چې بیت الله د توحید د پاره جوړول تاسو هم کېوالاو شرب په کې ولې شروع دا استادونه کوي ابراهيم عليه السلام د توحید او د الله د خالص عبادت د پاره جوړه کړو کله چې ویز ځال نل بیت کله چې ور ظلمون بیت الله مساوت لن ناس ز د بار بار راګر دو د خلکو بار بار و د خلق راګر زی دا څه ز بار بار درہ گرزے دو زیت ویلی کی خلق و ترہ غنڈی کی بار, بار را رہ گرزی دیو جنو کو ریکن مصوبه مسوبہ ستویلی کی ام مسابتن او دارن کلا او رگا یو لفظ مثوہ ہم دا سے دا تقریبا نیا وادا دو سے دو زیت ویلی کی دا غنڈے دو زیت نو زید بار بار را گرزیدو او دیکی داتا نده دا مسابطن داتا دا تاکید تا دا تا دا تا و مبالغی دا پارده بار بار دا را گرزیدو زکر بیعت اللام دا بار بار را گرزیدو زیده ال تا خلق چه یوزا لادشی که نا نو رن مری سڑه بوی بار بار تلیوه دا کمال دا دی کور دا. دنیا که د خیر خيسته زينښت سړې لاړ شي او زلد او زل بیا مور شمه را بستوي ډېر لاړو څنګه کوي خدا بیت الله کمال داري چې بیت الله بار بار سړې سان طرف تر را کوي چې بار بار لاړ او یا مسابوي رکیږي زیاده ثواب او خلک چې موږ او غارځو بیت الله مسابته لناز زیاده ثواب د خلکو چدلتا خلک رازينو ثواب ورتا ملاوی وا امن وزید امن واتخزو مماقام ابراهيم قلنا نو مونگو وې وني سه مماقام ابراهيم مماقام ابراهيم مصلا په دروازه کا تمانځ سرا اے مصلا زید امنزه نو دروازه کا د منځل تکه واجب طواف نه بعد زید امن زونی کله طواف مقام مقامه ابراهيم سره بیا دروازه کا د منځ واجب د مقام ابرایم سره چې ځئ کنی نو حرم ټول حرم کېکیږي هدناله ابرایم او حکم کړلو مونږ ابرایم السلام ته اسماعیلله اسملهسلام ته انت حیرا چې تا دوړه پاک کې ب یا زما دا کور ل تو فین د پاره تواف کوون کولا کفین د پاره د اعتقااف کوون کورکه سوجود د پاره دا روو کوون کو سجد د کوون کو ه یعنی حکم کړړی ځکه ه پس الکه چیکالا الہ راشی نو دپمانه د حکم یو ور واحدنا الہ ابراهیم الہ راغله نو دلته په مانه د حکم حکم کړه ابراهیم علیہ ان طاہرا بیتیا ان طاہرا ظاهرا باتنن د ما د کور پاک ساته پس سرا او د سن پاک ان عبادت الاوسان کړه شرک ابن کثیر وای به کلمته لا اله الا الله په توحید پاک ساته زماداکور د دا شرک او دارنګ د دا غیر الله د عبادت او بندگی نه پاک ساته هميشه انتہرا هميشه پاک ساته بیتي زماداکور په کلمې د لا اله الا الله توحید للطائفین د پارا د طواف کوونکو ور عاکفین او اعتکاف کوونکو خلکلتا اعتکافم کئ تواف هم کئی و رکعی سجود او دا پار دا رکو ان کو انکو سجده که انکو نرکو سجده او اعتقاف دا خوامو جمعتنو کیم کئی ولیکن تواف بیا خاص کرده دیکور خاص الخاص عبادت دا بسیرف دا غلطه کی دی وجه نا تواف ببلزه نی مفسی علماء علی کی چووی دا بیت اللان علاوه چا دا بلی کوٹه دا بلزه توافه کو نو یو ښه عليه کفر دا کفر خطر دی چې دا بل زې عبادت کوي کفر خطر دی به رائق د دې کړی درنګ مولال قاری شرع د شمایلو کې د دې نو دا دای خاصه خاص عبادت طائفین طوابل تکیږي د بیت الله وګورند بیت الله اغا پروگرام او داغي عبادت او درنګ تربیاتی امور مورې بیت بیاله کې به دا کارون تواف به اعتکاب به رک به سجده و او دا مخکې تو حیرا پاک ساتل دا د دی د عزمت خبره ده عمتې دا, دا دے. عزت دا دی چې دا د پاک شي ظاهرن د پاکې او با ظاهرن د عام ګند د ګ نه به سفا اووتئ او با نه د شیر ک یاونه به پاې وقاار ابراهیم اوغ مقصد هم په کې مقصد دا. چھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ توحید لا دا اللہ خالص عبادت لا جوڑا کرنے ونو تا سپاکے شرک والے کوا ہے او خو اللہ وطویلو چلیت توائی فین ولا کی پین ورکی سجود تا سو شرک شورو د ابراہیم علیہ السلام مسلسل یو سو بیت اللہ فی جوڑا او بیت اللہ دا الله په حکم آباد اک نوز دواغانی کئی اول دواغ دا ابراہیم علیہ السلام لے اہل د خپل اهل بیت او د پ مکیوالو اوه واسخاله ابراهيم او کرچي وي ابراهيم السلام رب, رب اجل هذا بلدا او غرزه دا خار امينن زيدا امن او ورزق رزق ورکه اهل او دديو سيدون کوتمنا سمرات دميون يا من سمرات دبي کلو یا بي کلو خوراک صرف مې وی خوراک نې کنه مې هم خو خونی سري گزارې نې کیږي صرف دنیا جنه هونتيری نو میوی سه مطلب اما دنه اما دنه و بی کلو خوراک او گره میوه مسی بی کلوی کنه میوه باغبان باغ کارلده بی او بکرده بیا آگه گل نیوالده بیا آگه نه جوړه جوڑه شویده بیا پخشوه تا تا پاسانه بی کلو ملوش نسمرات که بی کلو تو بی چکله بل سړی را شو که یو خوریه ندغا به کړه خوراک د ویني کی او یا امدن او تویر کی د ویلا د امدنونه ورک چمدنه را رواني زکا چې ابراهيم عليه السلام مقتل چدا خو شر بیابان د او سهرای ملک تهو دارنګ صرف سپيرو ګرونه دي ورکې اس نشتا نامدان سره خوراک سره رزق سربس کی نه الله وي ته ولا پیدا کیه بس دعا ونه د ابراهيم عليه د عرب رنگ دي سرب بیتولات دوا سو کنه چه تول روی پا دیران کنه خوشا اگه دوا دا نختمی گی پنی کال و سر یعنی دا سه بنی چه التبن نمیلاوی کی داد آقا ابراهیم علیه دوا دا, دا رب داد دا, دا, دا سر تا دوا کنی چه داد دا دوا اثر دا, دا, دا, دا, دا ابراهیم علیه. ویس قال ابراهیم راجل رب بجال حاضب لدن آمین امنم دکه چه امن پا یوکیدی وطن کنی جن پا کی او اور نو جون دندې بسړې سینګه پاتش نو به ښاړو ولا ورک دا د وې الله قبول کړه بیا خپله توسره یو قید لګی و من عامره چاچی مان راړو من هم بدیګی بللای په علاوه ولیاو مل اخرت پرزا اخرت الله اخرت منی ویلې ورک دا ولی دا اصل وجه دا و چې د تمخ کې ظلم معلوم شې و وا چې د مشرک د پاره استغفار وست نو الله و ته نه نه نو اره خبره ذہن کړه چې دي شي چې مشرک لبرزقمن غواړي دای دیو جن داقیدو لكم من امنه منهم بالله ولم الاخر قال الله وتي ومن كفر چا چې کفر کوفه متوهو فائدہ ور کوم دته قليلا لګه دنیا کې او ثم استره بیا بده مجبورو راکا غمبه ال عذاب النار او عذاب دا اورتا د کفر سزا بالته ور کوم دنیا کې خو پرزقنه بندو داخود الله د دا انصاب نه خلاف عادل نه خلاف چې بندتي وی او د رزق د وجې نمړکی په لوګدي او وجنی نه نه ورکم و بيس المسير او ډېر بد زيد ورتلو دے ورګر زه دو دے دا او رو جهنم سزا بل دنیا کې دا دا چې کافر مده الله وي زماده رزق نموسفید کی خوراک بکای اجودا مصلا ودا اجودا دنیا کې پدی کې خوراک سکات او د زندګي معاشرتي او شهري حقوقو کې بیا مسلمان کافر سي برابري دا د سندي سيپا هغه کې وي چې امتیاز له لس لسان دا وایي دا به خلافت او ریاست امداسي کې پومتې او قليله څومره ستر ویلاذاب بیا به مجبورم عذاب د اورت او به سل مسیرو ډیر بزيده ورګرزيدو د ادا او دیوال تورو ګرزی ندای او د او د اهل بیت د امن او د رزق وکړه او دمنو رزق خبره مکه شه چې سونه ضروری د معاش او سماج لپاره وای زیار په ابراهيم القواعد من البیت و اسماعیل دا دمو د قبولیت دا عمل عمل وکړه بیت الله جوړک الله دا قبول کی عمل نه باد د قبولیت دعا په کار زکا څنګه چې د الله شان دی نو دغ د شان مطابقنی شو ن خپل عجززی به د عمل نبات پ عملو شونو په دی به لوی نه آجززی و ابراهیم او قو ده کله چې پورته ک ابراه اسلام قو ده بنیادونه من الب د بیت الله اسماعیل او اسماعیلله او سلام مر سره یعنی یعنیغم پورت کی یا دپاره یا په ابراهhimیم او اسلو براهhimیم او اسماعیلله سلام بنیادونه د بیا الله پورت که دکه سور حج کی براشی چبیس کے از بوو انا لی ابراہیم مکان البیت اللہ و تو را غی ذکر چھ بیت اللہ خو مخ که نا عبادا وا جوڑا وا ابراہیم علیہ السلام نا جوڑا کرده ده تجدید کرده ابراہیم علیہ السلام دا تجدید کونکه دا بیت الله ره مخ که نا جوڑا ده چاوی آدم علیہ السلام جوڑا کرده بدا اللہ پا حکم او سو کوئی نا فرشتو جوڑا کرده د زمانه تیره دو سرا سرا چونکه بیتالله داسی نشیبی زیکی دا او بر اپی غرو نری نو د سیلاب تمامو با بلان دی رات لیه نایه سرا زمانه تیره دو تیره دو سرا آغا بیتالله نڑی دلیده بس خورو سرا هم مارا شیر ہو جیبریل چه و تکلوی نو بطه نخلو کا دا کرخ کرخ و نو که پا دیبانی بنیادونو کن نو پا آغا زروب بنیادونو بیتالله दीवालु ने पोर्टकळ न दुआ कई रब्बा तकब्बल मेंना जलाल ने यकुलान चिक्ले बेतुल्ला दर दीवालु ने उछत कळ न यकुलान दुआळे रब्बा ने जमुरब तकब्बल او اورے دو سره لازم څه قبلول قبول کړه چې وایره خو قبولی کی کنه نو کله ما نه دا کین نه کانته سمیر علی یقینن ته قبلون کی او پیزاته قبول لم ته کې د حال لم خبره نو خو په اخلاص کړی دا نو تیرا نه قبول کی عجیزی ده نه معلومه شو چې عمل نه باد به الله تعجیزی بګاری شه په الله غامل سره سکی قبول کی دریم دوا رب را وجل مسلمین الکه ومن ذریاتنا ومتم مسلمه تلک دوا د تصبت ال توحید په دین او توحید باندې د کلکې دوه دوا الله بده ام کلک او کاربنو سات د استقامت دوا دغه په توحید او دین کلکه ای دل ضروری شه استقامت تصبت کنا. چے دا دی تو ای کرا چې د دې ایمان سراز سړې د دنیا نا اخرت ته لاړ شي بس کامیاب شه ربنا یز موربا واجعلنا مسلمین لکا واجعلنا اوږر زم غتابدار خپل ولوسبوری تابیدار نه دي څوم غرزه نه د څه معنی ورک ربنه ز موږ رب واجبالنه مون همیشه لری مون همیشه یو خو یو همیشه مون لری ربنه ز موږ رب استمراري معنی ربنه ز موږ رب واجبالنه مون همیشه لری مسلمانانو لپاره تابیدار خپل خپل تابعار عمل لري ومن زريتنا او دا اولاد زمونم امه مسلمت تعلق یو لوی ډله لوی جماعت مسلمۃ لک چې استاوی تابیدار و ارینا او خه مونتمناسکره طریقې د عبادت زمون و توبالهنا او تو قبول کئ زمو مهربانیو کې پمون انکه بشغت چانت توباو رحیم ته تو ډیر توبه قبولون کې ډیر مهربانه دلتا مسلمان ظاهری تابیداری مراد چې سړے مے شر الله تابیدار عبادت گزار بندي او مسلمین پا مانا دا توحیدم دے اسلام پا مانا توحید لکا تبسیر روح و کبیر مانا که مسلمین اے مخلصین موحدین لک روح المانی مخلصین موحدین لک او کبیر وی اے موحدین مخلصین لا نابدو الا ایاک دادے د اللہ مسلمین لک اللہ ام امیشہ مخلص موحدین چې علاوه د بل چا عبادت و بندگی نکو او بندگی نه کوو و من ذریته نا اولادم دغه شي او دل تهمنو و من ذریته نا منی تبیزیا ولی لوخو مسلمان نشکې ده کانه ته و تویل یا نه له احد زالمین معلومه شوګن نو چې یو غټه ډله سمرا امه تن غټه ډله جماعت مسلمه تلک چې ستا تابع دی یا ته عام اولاد موحدین مراد دي په دې اولاد کې مېم د توحید سلسله جاری وسات او یا ته جماعت د انبیو مراد دی چې دما په دې اولاد کې یو جماعت د انبیو وي نمبرز لاړه صحیح واره ناماناسکنا او همدې طریقې د عبادت زون منسک هغه زه د وی چې سړې په په عبادت او نیکمن سر الله ته نزدیکی مناسک مناسک انا الطریقی دی عبادت زمو تور طریقی دی عبادت دلته د دی مناسکونه سمورات یا خته د حج مناسک مراد زکه بیت الله جوړ کړه نو اوس بدلتا حج کول غواړي نو اره نا مناسکانا د حج غطریقی را تاوخه چې بیت الله عبادت او حج وسینګي کی او یا مراد تی دا مناسکنا اغا مذابح دی زبح بسنگا کو قربانی بسنگا کو نوارینا مناسکنا تریقی د قربانی را توخی او یا عام مانو بس تریقی د عبادت نو بس طولو تا بر شاملش دینا معلومه شو چو گورا عباداتو کې شرس ده عباداتو کې شرد د چی طریقه بخپلنی بلکې د الله نه غستلی او د الله نه باغستنی هرې نامناسب اشاره ده شرعي طریقه وي بيدی ونی و توباله نه مهربانيو کې پموم توبه کې زموم یعنی مهربانيو کې پموم ان کانت التواب الرحیم تدیر توبه قبولونکو مهربانه نو ولي ګناه کړې و څننا نه توبه د وقسمي یو توبه د استغفار انی زنووی گناه کړي او د هم توبه په طریقه د تعبد واجزه ای نو دلته دا توبه د استفان انی زلوب نه ده پیغمبرن بلکې دا توبه د تعبد واجزه ده د اجزه ده پا را د اجزه په بنیاد چې لکه څنګه شان د غصیب نی شوی نو کومه کوته هیڅ شوی دا, دا غراته معاف دا مطلب ناجیزی شو در کسی که در منزن نبی علیه السلام سلام آرانو سبه وی اللہ اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر, الله استغفر, الله استغفر الله. ده ده تعبد استغفار دا دا جزه او درم کلا دا توبه دا رف و درجات دا پارمی رف و درجات دا انبیاء توبه دا دا درجات درجات بلنده دا پار دا الفاظه ربنا وابص في ام منهم دا بلا دعا سلورمه د دې بیت الله د معلم د پاره پیغمبر د پاره دعا بیت الله خو جوړ شو خو صلی معلم پکار د پیغمبر پکار او دې مقصد ته اشاره دا جهاز النبي مبشر ابراهيم دعا او دا د ابراهيم عليه زیرم ده او ده ده ابراهیم علیہ السلام دعام ده ربنا ایزا مربا بوصفی هم ولیگه پدوی کی رسولن پیغمبر من هم چی ده دوی د جنس نیت لوالیم لولی پدوی آیاتی کا ستای آتونو یعلمو الكتابا خیدی د کتاب الحکمت و سنت و یوزکی هم او پاکی دوی لرا در از آیلونا او دارنگ ده دا گنونو شرکیاتون اینکا بیشکتا چین تل عزیز الحکیم تزو رو رو ب دیا یاد کې شپق خبري دي درې د پیغمبر ذات سره تعلق لري او درې د پیغمبر د کاري نبووه سره تعلق لري نشپق شوې درې ځاتې دي او درې د کاري ربنا وبس فيهم فيهم مطلب څه فيهم سوق دي مکیوالا کر نو عربیون روح المانی وای سمالیون شو عربیون نا پیغمبر با عربی یو صفت سره عربیون دویم رسولا رسولون بس ٹک شو پیغمبر رسول دی او من هم سمطلب دوی د جنس نمان بشارون دا دره صفات شو ده ذاتی دی نا جنسیت ته شاره من هم دا دره ذاتی صفات دی دا و پیغمبر که لازمان منل البکاری دیو جنا دا رسول وبا سوره ال عمران کې مرای شي ال طبيعت تفسيره اله مانی وال علی کلی دین چې څوک د پیغمبر مطالق دا وایي چې ر پیغمبر خو مون هم خدا په ترات نه لګي چې عربيونه اما جمی وای دا سړی مسلمان نه دي پیغمبر عربي من اللازمی دي فيهم دارن یا رسولین منو کافر ده یا عربی منی رسولی منی خو منو هم بشر منی نو سره کافر دا درې سفا تی زیاتی عربیون رسولون او بشرون جو. او آیاتک دا سفا او یلولی معک لی مل کتاب الكتاب والحکمت کې هم د د کار سره تعلق لرون کې خبرېدي یلو معیا تیک لا تلاوت دوه میالې مل کتاب حکمه تعلی مل کتاب به او دری میزک کې هممونی بقره. اصل صورت نو اصل ترتیب خی ناول نا بسی تلاوت الایات بیا و تعلیم الکتابی نو بیا و داغی نتیجې تسکیه او اسلام ای تلاوت الایات نہ سم مراد سو کوی چې تلاوت الایات نہ مراد تصحیح د دې د کلماتو د الفاظو د لبزی تعلیم د قرآن لبزی تعلیم د ناظیرا و غیره د نام د پیغمبر کار چه ده الفاظ بمخی نو علم بمسکی الفاظ بمخی حانه الفاظ خودنه وطدا سه کار نخ کاری ده یتلو کلمات و ده الفاظ و تعلیم ده ضروری شهده ده شروع دهی نو یو خبر ادا ده یتلو او دویم و یعلم و تعلیم د معنی او فهم, فهم. مانی او فهم او درم و یوزک کهم نو دا اسلام اوس دره تلاوت الایات و راکار په امت کې دا قرء و اغس دغه په اړه له شو دا کار کوي د دې فیلډو مې دا اندره ده او یو علمو الکتاب کتاب ال حکمت علماء مدرسین كرام، و ی زکی هم صوفیه کرام صحیح کی بدات پکینی د شریعت مطابق نو داغه سی امت کې درې ډلې شې باقاعده د دریو کارونو نه چاوی آیاته کا نمرا د تلاوت ولایات نا دعوت ته دعوت او واز او ته دعوت او واز او نصیت دا کار مبلغینو د عیان واغس یو علی ملکتاو لحکم علماء یو ذکیہم دارنگ مسلحین و صوفیان دا کارونو دا پیغمبر درے او ترتیبم دا شو اصل اگر ایتلو علی اول با الفاظ خینو یو علی بیا به مانئی نو یو ذکیہم علب اصلا رجی اگر انا دا زمونکار شو کنشو دا چپ با نصیب شو د پنچ فریانو اگر الفاظ مخیی په بسی معنی خي او نتیجه کې عقیده او عمل اصلاحي دا ترتیب دی اصل کې يتلو علم آیات کو علم الكتاب واله حکمت وي وزق يا كتلاوت الايات نواز نصیحت او دعوت شي نو د وصولي اول و دعوت ورک راشه اورن لبيره نو علم الكتاب واله حکمت شي کيني نو قران مو ته بیا خه ازکه باب معنی او فهم نو چیکينا سن يو زقي هم اصلاح به دا درې کارونه د پیغمبر دې وی کارې نبوت او دا کار به د عالم امي ان کانت العزیز الحکیم ومن يرغب ملته ابراهیم الا من سفیا نفسه زجر ورکه موریزین د ملت ابراهیمی سره د عظمت د ابراهیم علی السلام ابراهیم علی السلام لوی عظمت و شخصیت ته او تاسو به وقوف داغه ملت نه مخاله و هملته څه شودا چې اوسه پورې بیان شوه ملت ته کئ سې ابراهيم توحید پکهو دا پیغمبر رسالت پکهو قران پکهو دارنګ امامت بهلول اقوامی کار پکهو خلافت دا ملت ابراهيم هم يرغبو ان ملت ابراهيم دلتا دا من پمانه د لاکای لا يرغبو لا يرغبو مخناړی ان ملت ابراهيم دا, دا, علیہ دا ملت او طریق د ابراهيم عليه السلام نه الا من مگر اوسو صفيه او چې بي وقوف کې خپل ځان زکه چې دا ملت پرېدي نه دا وقوف بل کم دي نو به بس په کم ملت ژوند ته رہی دنیا کې او نو ټول تبایو د نقصان او دلته ورغور يرغبو دا رغم دا دا چې لفظ ده چې په سلی سره معنی بدلای کدا يرغبو او د رغب پاسلا کې آن راشي په معنا دا اراز اراز څه ویل کی یعنی يرغب ان مطلب یعنی اراز ان شی ته وي یعنی اه اراز ان شی دا یو شي نه مخ اول چې لا يرغب ان ملت إبراهيم الا من سبن ابصا مخ را نه کوې د میله د ابراهی م سلام نه مګ به ووقوف او کله چې ددې پهله کې فی نو بیا سط کېږي میلاې ل شته میانلا یو شي طر ته میلاې دل چې سپ چې سپې غستلی نو دل تهان راغلی د نه را من س لکه د فهنا د عزمت. تا یقیناً مونږه د غوړکړې په دنیا په دنیا کې پس په نبوت کړه وای نو बेशक ده فلاح الاخره باخرت کې ممله من الصالحین د کاملونه قانون نه قیامت کې کی بدنې قانون نه خزر ته مراد کامل نه کا مسائل راضی کې مسائل راضی 바라وی اے لمن الصالحین اے لمن الفائزین من الفائزین کامیابی و نبی ولی صالح خب اس دنیا کیو کنا خدا دا غا صالحیت نتیجه شو والتا فائز کی او یا مون بل مانا سوکڑا صالح په مانا د کامیاب وک بس خبر ختم او یا ل د کامل او نه وای مطلب کامل نیکان مطلب دا چې دنیا کې پیغمبر او اخرت کې بمدا انبیاء او جماعت انبیاء او جماعت سره آخرت اخرت کې دا مقام ازقال له ربو اسلم ازقال ولی کامیاب ده وی زکا چه ازا پمانا سره زکا ولی کامیاب ده دنیا آخرت وی زکا چه ازقال له کلوی دتا دا د د ربو رب اسلم غارکی دا دا اسلم دلتا دا دا حدوث دا بلکې د بلکه دست دا پارا نده دوام دا پارا نده ولی تروسا بوله ده تابع دار نده اس دکه څنګه چې وختي مونږه معنا وکړه سمانوال تمخ کې چې واجلنا مسلمین الک څه مطلب د غلطه انشانه او بس استمرار نو دلته هم د قصه چې اس قال الوه ربه کلچویدته د رب اسلم امه شتا بيداروسه قال دوه اسلام دو امه شتا بيداریم لرب العالمین د پاره د مخلوقات امه شتا ووسابه ایبراهيم بنی و یاقوب درې مقصد چې توحید د تمام انبیو دینو او تمام انبیو په دی باندې وصیت کړیو نو محمد رسول الله سلام چې کم توحید بیانای دا سنوي مسله نه بلکې دا د تمام انبیو مسله ووسابه ایبراهيم وصیت کړیو بهه پدې دین ملت د مانې ایبراهیم ایبراهیم علی السلام بنې خپل زامنو ته ویاقو او یاقوب علی السلام خپل زامنو ته دا داسې مسله ده دا. او ملت ته چې تمام بیا پی وسیت کې اولاد دا به ها یا مخ کې ملت ته ده کڼ ملت ایبراهیم هغه ده او یا دغه مخ کې کليمه را په اعتبار د کلماتون و تراجه کمه کليمه اسلامت لرب العالمین دغه کليمه و ها زمیر باغی تراجیش و سابه ها و سید کرو دین و ملت ابراهیم علیه سلام خلو زامنو تو یا عقوب علیه سلام خلو زامنو تو ویلو یا بنی اے زمان زامنو ان اللہ بشک اللہ استفالکم الدین و رکڑ اصلاف دا دینی توحید یا الدین دا قانونو نظام د جون تیرولو دین نظام د جون تیرول فلا تموتن تا ممره لاوانتم مسلمون مگر چې ماحدینې ممر مگر ماحدین دین نه خو مراد ما توحید ده او دا رایم دین نه مراد دجون ثیرولو نظام او قانون او توي فلا تموتن فلا تموتن نو ممر مگر ما هدین مړشه ولې مرګ دې دی لاس کې ده خو د اختیار نه نو معنا دا پلاة تموتنا تاسو له د مرګ ناراضي مرده ناراضي دا نه چې ممري الا مگر پداه حال کې وان تم الا مگر وان تم و مگر وان تم مسلمانو حال کې شتا سټول ما هدینی ده د دې مثال داسره چه مرد ناراضی مغارت دا اسلام په حالت کې درایشی مطلب طول عمر په اسلام و پا بندی موراد. او و پا کی حالت کی رازی کن. نو توحید پابند اوسه اوسه اوسه جنمر راضی نو چته توحید په حالت کې دنیا نه لاړش یعنی ومغه استقامت او پابندی مراد او چې کله سره استقامت او پابنده کینو خو سه یمغه حالت کې به مرضی کړي نو غره تمام انبیاء په توحید باندې وصیت کړل دي اولاد او یو هغه نه بیاروستو د سلف کړه د لوی زرگانو حالاتي زندگی شړې وو دا وصیت یو شیخ عبد القادر جیلانی دا غو پتو ربانیکی دا هم وصیت په توحید دے مرض وفات کی زامن وسرو یو زینم عبدالرزاق بل عبد الصمد د نمونه دي د زامن نو علیکی د تقرير نه که کنه دا فتو ربانی بیاناتي دي تقرير نه دي علیکی فتو ربانی چې استاوسه عبد الوهاب شيخ رزي اعلان هو عبد زوی د شيخ نا چې الله دې راضي شي دا غنه په مرزه وفات کې طلب دا وصیتو کو نو نو وصیت یو تکړه ده ډیر وصیت او وصیت ټول په توحید دا همدغه خبره ورته کړی همدادواله الله نه واړه سوال کوي دا الله نه کوي موږ ده په نباسره روایت او بیا وګو تقرید اخر کې وای وای ات توحیدا ات توحیدا ات توحید وصیت می توحید وګورم وې زامن او ته وصیت دس کړی دی توحید کړی دی او دینن سبا موتقیدن ته دا شرک کړی دی یا ده شیخ عبدالقار جیلانی شیعن لیلا سامانو توی پا توحید پا بندو سه او دی شرک شورو کرد رامضت شوه توی رامضت شیلو یزوان آم کندوم شوادایز حضر یعقوب الموت دو زیزه نزجلو نشوروش چه کم خلق با وجود ده, ده بیاننا داغ ملت ابراهیمی نمائی توحید و رسالت نمائی اول زجال ام کومتم شهادہ دا ولنه زجر پسره دا دیوه چې اوسا لنه به اليهودیا مونږ د یعقوب السلام په يهودیت وصیت کړل دیوه مونږ ته وصیت کړو چې يهودوسه په يهودیت کلک دا پام بیا او لريوبانه دروغ وای کنه خلک په وجه نه شیخ شیخ القران غلام الله خان رحم الله دې ځای کې جواهر القران کیڑی کړي دي چې از راس سی بوې شو ګور دی مو ته په يهوديت وصيت کړي دي الله پرادو کو درو وای ورته سوال ته وایس چې دا وصيت د يهوديت ته تا کړي درو وای نا انبيয়া حق برس د توحيد وصيت کړي دي شرک وصيت چړت نه نا وي د قسي بزرګان اوليه و بارک مخلق وای کړي بزرګان اوليه و بارک کله د شرک نسبته ویده کړي داوی پلان کی بزرگ بیریم دا دی عوامو مشهور مشور ایدازشی داوی کسی دی دی خلکو خدا چه دا کم شرک مبتلا خلکی ایتا دا کسی میسی دیر ماری دا خبره کئی وی شیخ پولاد بابا ویلی دی چه پچا بانده من دا را خطری او مال راشی نو زبی خکو موکران اغیر مرشن و خونی دا خپل غاره علا دا کم کتاب کی, کی دی؟ یابنده دغه چې د یهودو خبری دي امه مونږ د وسیعت په یهودیت کړه او یو بوډا مخ کې ما درس کو نه یو بابا او درس کېناست شرګمان راډو کنه او وی چی ته د خبرې کې کنه نزمون نکو خوبا ده دی پی چه ده نو زمونږ پلاړ نه کو خو با د دې په خبرنه چې دینو پیر بابا له پیادل تل پیادل د دېنه پیر بابا له پدی غرمه وایي چې روانو پیادل او به وی چی سو کې علاوه چې زموږ ورو ورو کني کو وی هغه نو پیر بابا ولالت خوب کې راغې و ته وی چی وګوره پی خبر کې اصحاب بابا شته ته مال راځي التبه یازا <تصفح> نو ګوره را خبري راز رس وی دین معلوم اشوا چې یو نیک بزرغلي عالم پیغمبر تا سا در نسبت نزبت شوی نو مون بسوائی دا با پدبانی سی افتراب دروگ اولی او که چرتا بیا هم یقینی معلوم شوائی چیرا دست خبر دا نو بیا بدهی چې پای که بس تعویل کنگواری او که تعویل نکه نو بس انسان ده نو مون تا آغا ضرورت نیشت چی خام خواده مون دا آغا بیا پابند خودل تو گره یهود دوی مونته تا آو سالنا بیل یهودی موندې د یوهدیت وصیت کړې ده الله دا یې جواب کړي هم کون تم شوادا آیاتو وې موجود حاضر موجود اذ حدا یعقوب کله چې حاضر شو یعقوب علی السلام د الموت علامات د مرگ علامات د مرگ راول زکه موت چیرې چې نو بیا خو خبرې نشي کولې کنه نسري علامات د موت اسقالې بنی کله چې دوویللی خپل زامنو تم تاب ودونو تاسو د چا بعدت کوی من بعدی زمانه بعد قالوی ورتو نه په د اله ک مونږ باید بعدت کوو ستا د اله ستا د خودداعب ته بندې ب کو وله با کا اوغ چې ستا پلارانو الله دی چې ابراهیممللی سلام دی هغه پلار دی اسم ل اسلام سااقې ستا د الله بعدت به کو۔ چستا د بلر ني کوم الہو بلر ني کی سوق د ابراهيم اسماعيل سقر السلام خد اغي الہ یا است الہ غن دي سوق د وي الہ واحد را چاغ الہ حاجت روا د يک ونه له مسلمون وم طول د الله ته مسلمون غاړې خستون کی مون الله ته غاړې پ توحید او بندګ عبادت تل ک امه قد خلد دا دویم زجر دویم زجر سره اخوې مونږ ته به يهوديت وصيت کړې الله پیره د توحيد کړې دویم زجر هغه دا چې دیبا پخپلو مشران وباندې افتخار کوو لارني کوم چې تخلق مونږ بخلي شو نو الله رب ال عزت ورله پدغه افتخار رد کړي لارني کباندې فخر مکا وې پلا عملو کې دا اخرت مامله دا سيرا چاغه د پلان کې په نسبت سړې نه بچي په خپل عمل باندې بچي وی تلک امه تن دای وډلوا قد خلت چې تری د دنیا نه څوک د مخ کې امبیا کړه څو نه ذکر شو د امبیا علیه السلام دنیا نه تری له ما کسبت د دې پارا غسري چې ډکړو ولکم تعوذ د پار ما غملونه دې که تم چې تاسو پخ خپل عمل به بچ کې عمل تپوس د نېږي دا افتخار خار به لابا ص نه د واللا او تاسو نه به تپوس او نکل شي دغه سباره کې قان و عملونه چې د دنیا کې کول دا به نه و چې پلارنی کدي دا به و تا س کړی دی نو آل په خپل آقی د عمل خلاصه دی دلته و تلک اوتون قد خلت بیا یاد دی دا چې مخې تی بیا ی ابراهیم اسمیل سااق او مخ ياكوب عليهم السلام دا امبيه وډاله وي قاده خرات دلته د کوفینو پنيزه وي دا قده چې کله په ماضي داخل شي کنه دا په مانه د قسم می قسم يو الله قسم کوي قاده خلات قسم دې چې دنیا ته خالي شوي بل عالم ته تللی او دي دنیا کې جم دي دي ګورسي خزا ويدا دنیا خالی خالیشه بے مانا چاوکڑا ابن جریر ورپسی راوار ہے تبصیر ابن جریر علی کلی دی وَإِنَّمَا قِيلَ لِلَّذِي دا قد خلط وی چا تا وی لکی قد خلت چا بارا کی وی لکی وَإِنَّمَا قِيلَ لِلَّذِي قَدْ مَاتَا دا اغا چا بارا کی استعمالی گی چی نو دا خلط لفظ والی استعمالی ابن جریر وی وی لتخلیه من دنیا تیسا شوا خیلی شوا دنیا تی ده د دیو نوسم دلتگرزی اولیاء بزرگان او دارنگ پیغمبر حیات دنیا بی سر جم دیده نو قد خلت او اینما قیل للذی قد ماتا ولی لتخلیه من الدنیا و انفرادی بما کان من الانس بی اہلی ال تخبل اہل تتلیده ی یو ځای شوی دنیا نه تللی نو قد خلت دا بیا ټول چې سونه ځکر شو دا ی وړله دا خ خلت چې دنیا نه تللی دي اوس افتخار کې چې په دی به بچ کېږم په صرف نسبت نه لها معه ثبت وله ما ماسط دا عمل دا غوی دی اوستا ستا د تا نه بستا د عملتهپوس کېږ وله تو ما کانو یا عملون د وی غ ب او دغ حدیث کې مرراتله دا خو د ی طريقه دا چې عمل او عقيده ندرس طول او بلارني مکوو چې خلک دي نو داشه پدیومت کې مراغه دي کې راغه دیکې سره اله افتخار به لا بارا سو کوی ز سيدم عقيده عمل نه پیجني سو کوی ز چې دنو صاحبزادم زنبيزادم ز پلان کېزادم او پدغه باندي نجات غني حدیث کی رازی دا مسلم نبی علیہ السلام باید. مَن بَتَا بِهِ عَمَلُهُ نُلَم یُسْرَعُ بِهِ نَسَبُهُ سو چې دا عمل د وژنه شاته پاتې شو نو نَسَبِ نشي رسولیا مقام او جنت بنه سب نرسې دا د اقلی او د عمل خبره ده د نسب خبره نه ده نبی علیہ السلام خپل ترور او لور طویل او خپل تر ته ویلی په یو حدیث کې رازی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ تاوئی فاطمہ اے مری عمل کوا سترور سفیہ تاوئی اے ترور سفیہ عمل کوا زدہ اخرت کے نشم خلاص بگو رب پیغمبر قلورو پل, پل خور ادا ترور تاوئی پا عمل بانے بخلاص شئی عباس رضی اللہ عنہ ته چے یا عباس یا عم عمل کوا نو لا حَمَ كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَا دَرَم سجر دَرَم سجر پا باطل دعوا ديڅوي هدايت يهوديت عيسايت وقالو ديوي كونوا يهودا يهوديان او نصارا يا عيسايا ان تتهدوا په هدايت بش جواب قل ورته اي پیغمبر بل ملت ابراهيم اي بل بلکه مونږه تابعداري کوو دا ملت د ابراهيم عليه السلام حنيفه چې کلک د پتوحيد حنيف حق پرست کلق پتوحيد معنی حنيف یو جنف ده او بل حنف ده جنف د خنا بد طرف تراتل او حنف د بد نه خطرپ ترا وړېدل د ویلګي خدلته حنيف هغه سوګي چې په حق باندې کلک د حق بیان کونکو او د باطل رد کونکو د تهانیف چې د حق سراسرا د حق منلو سراسرا د حق بیانولو سراسرا په باطل باندې ردم کړي قل بل ملت ایبراهیم حنیفا نو کله کله زموږ شیخ مانو کی وای ورته بل بل کې مونږ د د ملت د ایبراهیم حنیفا چې کلک په توحید او ها رد کوونکیو ما تاونکیو دا شرک نغه د حنیب معنی پکرهان نه است حنیفغه مان چې کمال و ما کان من المشکین او نو د ډلې د مشرکانونو ما شیکانو د جماعت نه نو مری باغ جماعت د مشرکانو خیرت کړو او د دې د مبالغه د پار را وروړې چې کله حنیف شخوب از خبر ختم شو او خو په توحید او د باطل او شرک رد کوو و دا مبالغه و تاکید دا پاره و ما کانا من المشرکین مبالغه چو ور غم خادی مصر جدا کڑه و ار سلار وزر جدا کڑه او اصور ممتحه نا که نر عزیز صلو رمایات اعلان و قولو آمنا بالله و ما اونزل ایلینا و ما اونزل ایلینا و ما اونزل ایلینا دا دا زجرم ده او د دو دا یو سوال جواب ده. دی دوی سوال بلکې اعتراض جواب دیو اعتراض چه دوی به چه تاسو چې نو تاسو په هکانی نه زکا سوال داو چه انکم منکر الانبیا تاسو د انبیاء منکري انبیا نه منه انبیاء, انبیاء خو الاه وه تنوي نديو امبيا نه لکنن كنن سبا ايتا سو اوليان نه ولي ويتول بابا نه غواړي نه لك غستل حاجت روا مشکل کو شا وا طويل جدا شه ديو من له احترام جدا شه دي دغه سي دوي سالي سلام ته ابراهيم عليه السلام ته الوه وي حاجت روا وي پیغمبر و مسلمانانو پيرت کو نو ديو توي انكم منكر او انبيا تاسو د ام بیا نو جواب یو قولوا امنا بالله دې ته وی اظهار د خپل عقیده خپل اظهار وته کله ربان دې الزام لګیت نو بیا به د عقیده اظهار کئ اسینه الزام لګیتو واره پرې ده نو پرې بیا به د ربان یو الزام پوښ شو کئ نو جواب بک قولوا امنا بالله خو ورته شي جواب نه خه هر څه جواب خلق نه کئ ما خبرې په به جواب نه کئ چې وي تراز مضبوط ته خطرناک دے دا غي جواب وک. اوسې ټوټو دے جوابونه مکه وای. ما خلک بدین او بویدار سے جواب کوي، خلیدار سے جواب نه کوي. د الله کار مګورا. قولو داخه په واټه الزام ورګو انبيان نه منای کړه. واټه تراز. نه دی جواب bake. قولو وای ورتا. وای ورتا. دويتا. دويتا سودا اميون کری نه نه امان نہ بیل. مونږ ایمان راوړل دی په توحید. وما باغه کتابونز لایله انا چې مونته نازل شوی دی او ما باغه کتابونون زلایله ابراهیم چې نازل شوی ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام اساق علی السلام ته ول یعقوب او یعقوب علی السلام اوغه صحیفه مراد او موسی د مو ابراهیم علی السلام صحیفه کې ول اسبات اسباد او دغی نسل ته اسباد اولاد نسل اسباد جمع دا سبته نسل او قوم دوی مراتب دلت اولاد د امبیاوتا ورثات او د دویغه اولاد چه دي په اولاد کې کم امبیا تیر شي وموت یو او, او اغه باندې میماند چور کړي شي موسی عليه السلام ته عیسی عليه السلام ته دي تکم کتابونه وموت ينبي اوغه او چور کړي شي نو رانب یو ته مې رب در طرف در په دوینه مونږ په دې ټوله ایمان ده. نومن کورل امبیا نیو بلکې خام امبیا منو کتابونه منو ا مونکرول انبیاء تاسو دا مطلب مونکرول انبیاء مونږ نه و صحیح تاسو یې زکه لا نفرقو بینا حد منهم د پدې تاریز تاسو مونږ ته مونکرول انبیاء اصل تاسو یې ولی لانو چې لا نفرقو بینا حد منهم مون فرق نکاو په منز د یو تند دي انبیاء نه په ایمان راولل کې مون په ټولو ایمان راول او تاسو څه کوو فرق کوو دا منم و دا منم نمن کل سوک شو تاسو شوه دا مطل تاریز دا پاره دارو ایمان روڑو لو که فرق میکو خواه ایمان پا طولو روڑو سون انبیا دی پا طولو زمگی ایمان یا دا مرتبه که فرق نو خوشتا اخو تلکا رسولو فضل نبازو ملاباز نو دا د ایمان روڑو منلو منو که فرق ونحنو لهم مسلمون انبیا طولو منو بلا تفریق پی ایمان روڑو خو. و نحن له مسلمون او من خازي الله تا غاره خستون کی عبادت بندگی تا د الله کو ایمان پټولم بیاولل فین امنو می مسلم امنتم به فقد اهتداو دا د ویتت طریقه دا دعوت هم دا, دا او بیان دا معیاری ایمان معیاری ایمان وتخه معیار راشه وبې جنه مونګم بیا منو منو ابراهیم علی السلام منو نانا دا ایمان معیار په چې معیار د ایمان هغه د ایمان دې کمچې مؤمنانو وروړل د قصې ایمان د دې امت مسلمه والا ایمان معیار دې چې د قصې مانی تمام انبيان مانی تمام کتابونو باندې ایمان لري د لا توحید اطاعت کړي دا, دا معیار ایمان چې نو فین کچې ری ایمان ایمان او دا جوابم شوداغه وقالو كونوه د رونا صاحب ايوې له يهودياننا سياره شيطان نو په هدایت بشه نو دلته ولا دعوت ورکه دغه هدایت نه راشه موږ ته معیار خو پاین امنو وي مسلمانان ته به فقده هدادو ا هدايت نه ده پاین امنو کو د ایمان وروو به مسلمان په شان داغه امن تم چې تاسو ایمان وروړه به به یقینا نو دیو په هدایت پاین امنو کچرې دوی مان ورو به مسلمه پشان دا امن تم بیچ تاسو سنگه ایمان ورې په دې کتاب او پیغمبر نو وقعده ته دو یقینا دیو ال په هدایت شي چې د قس ایمان نه وروړي یعنی معیار صحابه کرام مسلمانان دا معیار د دوی ایمان معیاري ایمان دی. اے پاین امنو به مسلمه مان تم اے تاسو رې پاین امنو مثل ایمانکم تاسو وندېمانه راوړو نارو په کده احتداوی دلته یو سوال پیدا کی وای دی مان راړو په شان داغه چې تاسو ایمان راوړې نه یو سوال مثل د مثلو خو غیر وې د مثل نه کنا مثل د مثل سي غیر وې د مثل نه مثلا دا یو کتاب ده ده ده نقلوت مثل شو که نو د دشی مثل ده غشی نغیر نی غیری ده خو غیر شو ما غشل شو بیعینی نشو ده وجه نویی مثل کلا پا مانا ده عین امراضی سه؟ عین نو مانا وصورا فین آمنو بس کچری دویی مان روڑو بیمسل ما آمنتم بیهی آن بیمسل ما آمنتم بی بیعینی چې آغا چه تاسی مان روڑ ده پده؟ نو فقاد استداو یو ولا پیدایشي نو مې څلبه معنا ده عین وين تولوا او کچري دوی مخوالو د ثنا دې مماسلتنه دقه سي ایمان نو نو وين نو هم في شقاق یقینا خامخا یقینا دوی في شقاقن پډډ کی دي د الله د دین نه شقاق پډډ وړخ کی دي ضد کی دي پاډخ کی دي سیدین نو بس مطلب یې دین دین نه ده پس هي يك هم كهم الله فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ دلتا دا سین تا دا تاکید دا پارده نو یقیناً کافی بشی ستادا طرفنا دولر الله دا سره فَسَيَكْفِي مِنْكَ لَهُمُ اللَّهُ یقیناً کافی بشی ستادا طرفنا دولر اللہ یعنی سبت لب تا باتی بچ کی دی خو تا پسی شیوی دی اللہ باتی بچ کی امداد بات سر کی یقیناً کافی بشی ستا دا طرف نا دوی لراللہ و هو او دا اللہ او ریدون که پویزات تے سبغت اللہ دا پینزم زجر دا دی پیو میں بد بانده خاص کر دا پیسایانو که دا رد چول شروده پیوهود نصارو بنی اسرائیلو با آئی با وی زمون رنگ شتا استاس رنگ نشتا كلا با بچه و شواغا يابا يو سده دو سایت ترانه نو پاغا بانده با يو, يو زيال رنگ ورا جاؤ اربعه كي با اغويته اغيته معمودية وي معمودية رنگ معمودية ننسا باواتا ببتسمه وي ببتسمه ورقلا اوار تا گرجا كي پي و یوز د پوهه ایصای شو د ایسایا ترنګ ماته چاډاو ک الله و ایسا سورنګ بس رنگی دا خو سره ناپایدار دی کچ رنگ دی دا په ووم زی را موږ خدای رنگ دی د توحید چې مسلمانانه مؤمنانه صحابه د توحید پرنګ باندې رنگ کړي دي د ویستا سورنګ نشته ولی نشته زموږ خدای توحید او خالص رنگ دی سبغت الله سبت الله صلى قبلنا سبت الله یا داسره چې سب به سبت الله رنگ شه پرنګ دا الله یا قبول له مونږ دا, دا, دا رنگ اللہ دی دی اللہ دا الله چې توحید رنگ و من احسنوا او سوګ دې رحم الله دا الله نا سبغه تن په اعتبار دا رنگ ور کوله الله چې کوم رنگ ور کیدی ته د ایسایت به ابتسو چرتر شي ونه له هو عبيدون او مون خاص الله له عبادت کوونکی وو دا د غرنګ اثر شو کنه رنگ داسه داسه مضبوط رنګ د الله د توحید چاغه اثر دی چې ونه له هوا بدون خالص د الله عبادت بیا د بلچا بندگی نه قل اتوها جوننا فی الله و ربنا و ربکم زجر شپغم چې دا ظالمان په توحید کې جګړه کوي متفقون علی مساله کې د ظالمان جګړه د يهودو کاری اتفاقی مسلو کې جګړه اوس هم د بدعتي دا کار د بدعتي پسې کې جنگ کوي یتفاقی توحید کې جګړه دا سنت کې جګړه ده سنتو توحید کې اتفاقی ده قل ور دا پیغمبراته حا جوننه آیا تاسو جګړه کوئ موږ صرف الله هي دا الله په توحید وبلا نه کې حالانکه وه ربنا دا الله سمګم رب دې ور ربكم ساسو رب رب خو يودې مشتارکا دا مشترکه مثلا مشترکات اتفاقی مسائل خدا کلمه ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا سر اعلان برائت خامہ مطلب نہ چھ خپل گوی خپل بکو مذہبی ہم آہنگو والا چہ اپنا چھوڑو نہیں ہا دوسروں کا چھوڑو نہیں ادا سیزینن دیس استدلال کیا مولیانے ایمولیانے میکرہ زر خرید ہا مولیاں ول ادا دلین ملینو گوری ولنا اعمالنا ولکم نہ نا دا براحت تمنا دے سوی اعلان برات توحید کی جھگڑا کاوے نہیں مانے نوالنا اعمالنا مولا بدل زموندا ملونو دا مولا بدل توحید بدل را کی خو لا کومه مالو کوم تا 3700 دا عمل دا لارم جدا شوی بس بای کاٹ نہ مطلب ونحو له مخلصون او موږ دی الله له مخلصون خالص اخلاص کوونکو په عبادت او بندګۍ کې په بندګۍ عبادت کې موږ اخلاص نه کارو خالص عبادت اخلاص ستوي مفردات کې امام راغب لیکلي و نحن له مخلصون ا تبري عن كل ما دون الله تعالى تبري دوي بیزار او بیکار عن كل ما دون الله دا الله نشهوا چی سی داغینه براد بیکار کول ته اخلاص وینو و نحن له مخلص مون خاص د خاصه الله لپاره مخلصون خالص کوون کی د خپل عبادت او بندگی بل پکې نه شریکو ام تقولون او دارن د اخلاص معنا روح المانیم کړي دا د سید ابن جبیرنا تعبیره سید ابن جبیر نے کړي دا نحنو له مخلصون یو تبریان کولې ما دون الله تعالی مفردات او دویم سید ابن جبیر ال اخلاص الله تشرک فی دینه ولا ترای احدن فی عمله اخلاص دې ته وای چې دا الله په دین کې شریکت و نکړي او په عمل کې ریاکاری و ونه له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم اسماعيل و اساق و يعقوب الاثبات كانوا يهود و نصارى داخري و مزجر ده و مزجر سره ده يهوديت نسبت انبيا تقول غټو پی وو وګورا ودا ابراهيم اسماعيل اساق يعقوب عليهم السلام يهودياني سايانو بيالزام راغو او د خپل يهوديتي سيایت او د شرک نسبت اغوي تو ایم داسیو الله رب ال عزت جواب کئ درو وای عام تقولون اتاسوای چه ابن ابراهیم بهش ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اساق علی السلام یعقوب علی السلام ول اسباد او د دې اولاد کانو خودن يهودیان او نصاره یسایان نه نه یو جواب قل ور د پیغمبر انتم اتاسو علم خپویګې ام الله کو الله پوی الله خپویګی کانو دا الله شهادت سورته عمران 67 یاد کړو چې ما کان ابراهيم يهودي او ولا نصراني الله وي ندي او ته دي دروغ وایو اول دا چې يهوديت عيسايت خرس ته جوړ شي وي دينو ندي مذهبو ندي او ابراهیم عليه السلام اسماعيل عليه السلام خو دا غي مخک تیر شي وي نسنګ تاسو به دینو او دویم جواب وامن اسلام او څوک د غړ ظالم ممن مهمدا اچانکه تم شهادتن چپټي گواہی او بیانندهو ځان سره من الله چې د الله تعالی طرفي د الله طرف نه गवې راغله دا غپټکړه دا غړ سالم ده نو کو دلته ازلما اسمي تبذيل لیکن خو په اعتبار د خپل نه وي نو څه مطلب ده دلته خپل نو مطلب سره کټمان کټمان د شهادت ډیر خلق کئ خو په دې کټمان شهادت کې غټ ظالم اقعدای چې د الله شهادت پټی انورم دی خدا غړ دې ته وای په اعتبار نه وایخه و منازل مو او سوګ دې غړ ظالم مې من دا شارکتم شهادتن چې پټی گواہی او بیان اندو ځان سرا من الله چې د الله طرف نه نو دا غړ ظالم زکا تورات انجیل کې دوی ته معلوم او بیا هم دي سگای هغه وای پټی او تفسیر کبیر والا داغه مانام کړه چې شهادت التوراته والانجيله د توراته انجیل شهادت سو پدېو چې به بأن الانبياء كانوا على التوحيد والحنيفيه توراته انجیل کې خداو چې تمام انبياء په توحید و حنیفیت او حنیفیت باندې دي او دوی دا غوي پټکړه او وینې يهود وهم ند الله ندى الله بغافلنا خبر اما داغه سن تعملونه چې تاسو یې کوي بلکې الله خبر ده نو سه مطلب چې خبر ده مطلب خبر ده نو د سر با پویگی اللہ رب العزت با ده سریح صاحب تلک امتون ده اعادت ده مخینی زجر مساقل زجر نده کم زجر مخکې تیر شو نمبر دو زجر نمبر دو پا آیت نمبر 134 که چه تیر شو ده اعاده ده تېلکه امته قد خلت تېلکه امته دای وړاله دا دام بیاو قد خلت چې تل دنیا نه لا هما کسبت دله بدلې اجرونه دغه عملونو چې دې کړې دی, دی ولکه ما کسبتوم تاسو له بدل دغه عملي چې تاسو یې کوی ولا تاسو نو تاسو نه د په څونګړې شمه دغه سباره کې کانو یعملونه چې کول دوباره ولې راوړم موه عادته دوباره یاد تا کیده پاره دا, دا. تا کیده پاره چې ډېرو بار بار دا دعوه کوله ګنه دي بار بار کوله دوی څه وی بار بار وي افتخار پخپل آباو بل هرنی کوم له خلک دا نه ثبت پیغېت کو نو ځکه بار بار وي او یا دا, دا چې مخ کې فرق پکې وک تلک امتون خط خلت لا ما کسبت مخ کې ته مرادم بيو انبييا او دلت ته مراد عام بزرگانش نو مطلب کنېسبت امبیو تکای کو بازارگانو تکای نو د غیب عمل نخلا سی یو په نسبت پخپل عمل بخلا سی یو سېقولو سفاو من الناس دا خو ما د قبله باس اه زه تاسو فکرونی پورې کتلې چې بس دا مضمون ختم ختمول وختمو لم غواړی کنه ها پرون باجاول یو طالب ٹیلیفون کڑے ہو اصو تا اصر عبد المالک دیکھ اصو از المالک ناوی وی شیخ سیب صورت انام کلا گیا دیم ہے لکہ یو رضا مشورو کڑے دا دو نتیج قول قولی حضر